Välkomna till The Effortcast, jag heter Båkan och kommer vara er värd. Vi spelar in avsnitt 68, den med Quaz The Reven Detta är podcasten där vi i Team Effort pratar om allt som intresserar oss Med idag har jag Anna Hallå Hur mår du? Jag mår bra, mår bra Coolt, mm -hmm. Vad händer? Vad händer? Eh, som jag berättade för dig tidigare så hade jag en väldigt eh, ansträngande och, och spännande omgång av Gänga igår kväll. Så mm. Fortfarande lite skakig kan jag tänka mig. Det var nervigt. Man satt och hoppades att det inte skulle bli en tur igen. Och så blev det, det. Om och om igen. Mm. Ja, det brukar bli så va? Mm. Den, den vanliga lyssnare noterade att jag glömde säga vilket datum det var Och det var inte för att smussla med det Det, det är faktiskt lördag idag, 16 mars tror jag mm -hmm. Vi spelar in lite senare än vanligt på grund av ja, omständigheter ja Det är också mitt på dagen, vilket känns konstigt för effortgas nästan Det är lite, äh, jag vet inte, det är inte lika mörkt och läskigt som det brukar vara ja, Solen skiner in här, det är, det är underligt mm. Det är mycket, mycket underligt Um, <laughs> på tal om vädret så, så har jag Jag har ju fått, och det ska vi också prata om Och det är kanske lite hintat av namnet på avsnittet Vi ska prata lite grann om Edgar äh, Allan Poe's Raven mm. Och jag, jag låg och liksom mumlade några Några rader ur den och det funkar inte När man ligger i en solstråle <laughs> Det är inte alls samma sak Så vi får se hur det här avsnittet kommer att gå jag känner mig, Det känns lite obehagligt <laughs> Mm men vi ska, vi ska prata om, för frågan på länge ska vi i alla fall prata lite grann om Dungeons and Dragons Då vi i morgon ska spela lite grann igen, det var länge sedan ja yeah. Vi ska väl prata om hur taggade vi är och hur mycket i skiten ni sitter <laughs> Vi kommer kanske nämna lite Star Wars The Old Republic Om inte, kanske spelar i sig så kommer jag i alla fall prata om en bok jag läst Som heter Revan, som utspelar sig i mellan Knights of the Old Republic och eh, The Old Republic Som då är eh, olika spelserier <laughs> Okej okay. eh, Du ska den här veckan lyckas prata om SimCity Som jag förstår du har spelat nu också Ja, hey Gud, nu har man fått göra det också <laughs> Jag har kommit längre in i How to live safely in a science fictional universe Och kan du berätta vad den handlar om faktiskt Istället för bara gissa <laughs> <laughs> men, eh, men, men innan något av det så, så eh, Jag postade ju min... Eh, i vår lilla team effort-grupp på Facebook mm. så postade jag min eh, topp tre-lista över bästa uppläsningarna av eh, Poes The Raven. Mm. Eh, och det är den definitiva listan som också är den objektivt bästa listan. <laughs> mm. Vill du eh, berätta för den, den som lyssnar och som inte vet vad The Raven är för någonting bara? Så vi har det ur, ur vägen. The Raven är en dikt skriven av eh, Edgar Allan Poe. och den skrevs 1845. Mm -hmm. den är, om man frågar Poe så är det en metodisk övning um, från början. Men mm -hmm. den har ja, blivit rätt känd och den blev lite mer personlig än han hade tänkt sig kanske. Det är också det är lite intressant att den publicerades som publicerade 1845. Men man, det är såna dikter som han jobbade med väldigt länge så det finns kanske en miljard olika versioner med en ord, här och var, bara för att han... Vill få det att vara perfekt mm -hmm. Vilket liksom får hon att tro att den är lite mer personlig Än bara någon slags övning mm. Jag tror inte man skulle nysta i den i flera år Om man inte brydde sig Nej, nej För den nyfikne Så kan jag avslöja min lista över de bästa uppläsningarna här Hur, hur borde jag börja? Jag borde börja med nummer tre, eller hur? Ja, det är mm. Mm. Och på plats nummer tre Så sätter jag eh, Sir, är han Sir? Nej i. Han är inte det? Nej, tyvärr I mitt hjärta så är han det mm. Christopher Lees uppläsning av The Raven Och den, vad jag förstår så gillar du den väldigt mycket Ja Jag misstänker att jag skulle gilla den mer Om jag inte hade lyssnat på de andra två innan Det blir ju den här, du vet När man hör en låt som man gillar så får man höra någonstans att det finns ett original eller någonting Aj, Så jo. lyssnar man på det och så är inte den, den är aldrig lika bra som, som då Covern Jag tror att Christopher Lee var en av de första jag hörde, ja Ja det, det brukar vara så Och Christopher Lee får ju mycket poäng av att vara Christopher Lee liksom. Han har ju en rätt, en rätt bra röst mm. Om man säger så Och det är rätt coolt att liksom veta att det är Dracula och Saruman som står där och, Som sitter och pratar om the, the Raven Och det känns som om Christopher Lee är gammal nog Att han säkert hängde med <laughs> Eddie Allen Poe Någonstans <laughs> <laughs> i av <laughs> poe. Mm. Det är slutet på 1800-talet <laughs> <laughs> <laughs> I England och satt och drack te Det var kanske Christopher Lee som var liksom, korpen Ja, oh, Sen ja. återföddes han som drakula. Liksom. Det, det stämmer. Det jag skulle passar, vilja det är se bra. den filmen där han är korpen. <laughs> Quaff me. <nevermore. laughs> um, på plats nummer två sätter jag faktiskt en annan Christopher Men Waken. Mm. Jag vet inte om du lyssnade på den versionen. Jag lyssnade inte på hela, men jag lyssnade på del av den. Den var. Ja. Den var ju för den, ähm... men inte så walken kanske Nej precis, för att alla, alla vet ju hur Christopher Walken låter Och eh, man tänker kanske att det inte ska passa så bra Men sen så gör det det För det ger en sån här underlig humor till det hela mm. <laughs> Alltså på något sätt liksom, för, han, för han har en så rolig röst Som gör att det blir så här <laughs> ännu mer absurt Att höra liksom, The Raven som är ändå är en ganska ångestfylld dikt. Mm. <laughs> Skulle, jag, skulle, jag skulle också säga att det är någon slags eh, Paradolia där liksom att, ja, Han ser mönster och så den, jag, jag tror man skulle kunna, skulle kunna analysera den riktigt Ganska, ganska länge Men Christopher, eh, Christopher Walkens version är helt värd att lyssna på Den har också en ganska fin musikslinga i bakgrunden Ja, jag tror att jag var lite så här Distraherad av alla ljud som pågick där Jag, bara, ja, jag har noterat att, eh, att Du verkar väldigt lätt distraherad Vad gäller att jag... <laughs> lyssna på saker Det var shiny saker Jag såg ingenting, jag kommer inte ihåg någonting Men, men shiny stör mig <laughs> Nej, vilket, vilket då leder mig in på den absolut bästa uppläsningen Av The Raven någonsin ja. Vilket är John DeLanceys uppläsning Jon John DeLancey är Numera är och känd för att han är någon skurk I uh, My Little Pony Friendship is Magic ja. Men det jag känner av från är Star Trek The Next Generation Där han spelar en uh, En del av The Q Continuum Så han är någon slags övermäktig gud av slag <laughs> mm. uh, jag vet inte om han är brittisk eller om han låter väldigt brittisk skådespelare. skådespelare. Han är väldigt äh, amerikansk. Lätt. Ja, men det är han, det är han kanske. Han låter, mm. ja, han låter väldigt intressant i alla fall. Han har väldigt distinkt röst. Och äh, anledningen till att jag inte kan lyssna på någon annans version än den här versionen av The Raven numera är för att alla andra läser den medan han framför den. <skådespelare> mm, det är sant. Äh, vilket gör att äh, det var första gången den klickade i plats, alltså på plats för mig. Det var första gången jag verkligen förstod vad den handlade om. Mm. Även om jag liksom har läst den tusen gånger, men det var, det var här liksom som jag förstod: okej, okay, det är det här de här meningarna betyder. Det är det här som försöker sägas. Mm. Även om det såklart är en tolkning och, och så. Men, men det, var, det var då jag liksom förstod vad som hände i dikten The Raven. Mm jag att jag gillar den väldigt mycket. Och eh, jag vet inte, det är en väldigt mysig... Om man söker på Youtube efter John Delancey, The Raven, så är den väldigt... Dessutom den är inspelad typ i hans garage eller någonting. Det är bara en kamera rakt hans ansikte där han läser upp den och skådespelar också. Mm. <laughs> och det, anledningen till att det påminner mig om... om... Anledningen till att eh, du blir distraherad påminner mig om John Delancey så är för att du sa att du blev väldigt distraherad av honom. <laughs> ja, han... Det var mycket... Jag blev fascinerad av en samtidsrörelse då kunde jag... Nej, jag kan inte lyssna och titta samtidigt uppenbarligen. <laughs> ja, det, jag har senast tiden... Närmast nu så gick jag en slags retorikkurs på i, i utbildningen i, till, till, till lärare. Mm. Så jag tänkte en hel del på bara där, liksom. och det där. Jag är också väldigt animerad när jag, när jag är lärare, liksom. så jag Ta väldigt mycket inspiration av, av sådana saker Jag blir väldigt glad när jag, när jag ser någon som är väldigt animerad Och pratar väldigt, eh, med väldigt mycket mimik I närbilden som man kan studera det mm. <här> För att se vad den personen gör och sen snod det Så det, det är mycket som, som, som klickar till När jag, när jag hör The, The Raven av John D. Jag har lyssnat på den väldigt väldigt mycket senast tiden Men <här> enda jag har lyssnat mer på är mig själv När jag, när jag försöker memorera den nu <här> Vilket är kul, vilket är skoj. Du får äh, spela in din egen YouTube-video sen när du har mem memorerat hela. Ja, det finns en risk. Det finns en liten risk. Um, inte ett så risk dock, för att det är ganska uh, töntigt. <laughs> oh, The Raven. Jag önskar att det var mörkt nu som sagt, så man skulle kunna prata om den och bli lite rädd. Det är väldigt, jag, jag skulle vilja höra om det lät sig läsa upp någon Lovecraft-novell eller någonting. Det känns som om det känns som om ja. Poe liksom var föregångaren till Lovecraft. <laughs> ja, men det är ju liksom skräckromantiken. där. Exakt. Mycket ställningsfullt. Mycket trevligt. Uh, jag tror att du, du noterade att uh, eller enligt dig så har Poe inte skrivit så mycket annat som är värt att ha. Jag vet inte om jag riktigt håller med. Jag har inte läst alltså, det. Det är värt att ha. Det är väldigt intressant att läsa, men jag tycker inte... Du menar kanske just, du, du menar kanske just dikterna? Ja, dikterna. Jag, vet, jag fastnar inte riktigt för de andra. De känns som att de bara går på och går på och jag vet inte riktigt. Um, ja, jag, jag kanske... Det var ett tag sedan jag läste dem. Jag kanske var för ung då, men jag, jag vet att jag tyckte att de var lite... Nej, de var inte riktigt lika bra. Ja, men det, det är okej. Okay. Man får nog tycka det, tror jag. <laughs> ja. uh, vidare, den här veckan som har gått har jag läst en del. Mm -hmm. uh, dels har jag läst uh, mera i den jag hittade om förra veckan uh, How to live safely in a science fictional universe Av uh, Mr. <laughs> inte sir, Charles Liu, uh, En amerikansk författare Som är, jag tror att han är rätt ung fortfarande Han verkar, han verkar vara liksom en cool grej För att han är ung <laughs> uh, uh, uh, Han är för 76, han är inte så ung längre Nej hmm. I alla fall uh, Jag pratade lite grann om den boken Det handlar om tidsresande och så Jag har nu kommit liksom fram till handlingen så att säga. Liksom, Det har börjat hända saker Ja uh -huh. Den stora handlingen i, i boken är att han eh, eh, när han är han är som sagt tids, eh, tidsmaskinsreparatör så han åker runt och reparerar folk tids, tidsmaskiner. Eh, under då och då så måste han ju landa någonstans och liksom få sin tidsmaskin reparerad och då han har liksom en plats i universum där han, där han parkerar, där hans företag är. Okay. Så han är där. Eh, han till och natten där. Och det är liksom, ja, det, <laughs> han har jobbat som, som reparatör i tio år. Under de tio åren har han kanske kommit in kanske en gång per år eller någonting och liksom reparerat den. Och där de reparerar så lever de liksom för första liksom i normal ordning. Så för hans hyresvärd så ser han dem kanske en gång varje dag. Men han är ungefär ett år äldre varje gång, vilket är lite intressant. Ah. Men det är, det är ingen större grej med det, det är bara, det är bara så där. Men när han är på väg, på väg tillbaka till verkstaden mm. så ser han sig själv kliva ur tidsmaskinen och får panik och skjuter sig själv. för att Uh, det är aldrig bra att träffa sig själv när man nu är ute i tidsresor Nej, nej Så han får panik, skjuter sig själv uh, Hoppar in i tidsmaskinen och, och åker iväg Och nu är han fast i en tidsloop För att liksom, allt, han allt han gör nu uh, Det förklaras med en, med en ganska fin äh, äh, Tabell i boken också Men allt han gör nu kommer ju liksom leda till att han skjuter sig själv Eller att han blir skjuten av sig själv <laughs> Han är inne i en uh. tidsloop och, och han har ingen aning om hur länge han har varit i, i den tidsloopen Och han vet inte hur han kan komma ut ur den heller det enda man, det, det verkar som en, en, en sätt att ta sig ur en tidsloop är att lära sig någonting om sig själv så man kan undvika tidslopen. <här> Väl inne i den här loopen också. För att när han, när han skjuter sig själv så lyckas han ge en bok till sig själv. Mm -hmm. Den boken heter How to live safely in a science fictional universe. Och det är den boken man just nu sitter och eh, läser. Ah. Som han skriver. den är liksom den är bok som är skriven av honom själv medan han läser den. <här> ah. Så allting som han liksom... Det, det är inte det är inte så fysiskt sätt och skriva med penna och papper utan det är en blandning av tangentbord, tankeläsning och eh, diktering typ. Okej. Okay. Så han sitter och läser boken samtidigt som han skriver boken. Han kan inte hoppa fram i boken för då typ, eh, då typ kraschar universum, vilket han gör en gång och då är det bara blank sida. Eh, så den blir väldigt så här, väldigt väldigt eh, typ meta och så här, cirkel, <laughs> cirkel, eh, logik den är väldigt intressant. Mm, det den liksom passar mer och mer in i den här absurda Hitchhiker, Hitchhiker's Guide to the Galaxy-genren. Också väldigt lik en annan bok jag läst som heter House of Leaves. I att den är väldigt så här meta och eh, pratar av sig själv på ett väldigt underligt sätt. Man får lite hur man när man läser den. Det förklarar också... När, när, när man väl kommer till den punkten när man förstår att han själv läser boken samtidigt som han skriver boken, ja. så förstår man varför den har varit... För den är liksom skriven väldigt talspråkigt på något sätt. Det är så här, ibland är det meningar som bara är... liksom. Ord med kommatecken mellan som är så uppradningar. Och man blir så här: okej. Okay. Alltså man förstår vad som händer och så. Men det är väldigt underligt sätt att skriva på. Sen förstår man att det är ju för att han just nu skriver. Det är väldigt stream of konscience för honom. Uh -huh. Så ja, uh, uh -huh. den är How to Live Safe in a Science Fictional Universe är. Jag rekommenderar den. Jag, det kanske slutar skitålet eller någonting. Jag vet inte. Jag har några sidor kvar. Men uh, väldigt bra. Och så. Man får följa hans resa liksom. När han, när han försöker lära sig någonting om sig själv. För att han, han vet inte hur länge han har varit i den här tidsgruppen, Det är kanske är första gången men antagligen inte. <laughs> Mm. Ja, det mm. låter intressant <laughs> Förvirrande Men intressant Ja, men det är ungefär så man känner Det är förvirrande, men äh, intressant <laughs> Det andra jag har läst Och äh, det hintades lite grann i titeln Till veckans avsnitt The Reven är en bok som heter Reven äh, Den utspelar sig i Star Wars-universumet I The Old Republic-eran Som säger alltså, alltså då några, några tusentals år innan äh, Filmerna Som mm. jag har förklarat för dig den är skriven av en man som heter Drew Karpushin. Och om man känner igen hans namn så är det nog för att man har spelat mycket rollspel tror jag, i sitt liv. För att han har skrivit väldigt mycket till, till exempel Baldur's Gate, som du känner igen från, från Nick. Mm. Han, har spelat, han, har, han har skrivit liksom tvåan. Mm. Han har skrivit Neverwinter Nights, uh, Star Wars, Knights of the Old Republic, Jade, Emp mig. Jade Empire, Mass Effect 1 och 2- och då Star Wars The Old Republic, som är ett uh, online spel vi kanske kommer prata om det någon gång i Effortcast. <laughs> <laughs> och den här boken då är en slags brygga mellan... För att um, online-spelet Star Wars The Old Republic utspelar sig 300 år efter spelserien Knights of the Old Republic. mer okay. eller med? Mm -hmm. All, allt det här är alltså 300 år innan filmerna, men, mm. men i den tidslinjen, så, där Old Republic är alltså, så går det ändå ett par år mellan spelen och... Spelen och spelen, så att säga mm -hmm. mm. Så i den här ä, Boken får man följa En av, jag har, for... jag har fortfarande Undvikit att spoila saker för dig i, i, I den spelserien Med förhoppning om att du någon gång kommer spela det okay, uh... Så jag tänker fortsätta att inte Spoila, ja, men det, det jag kan jag säga är att den boken Handlar om, Revan handlar om uh, uh, Vad som Händer lite grann Mellan då, Knights of the Old Republic Och Star Wars The Old Republic Man får se ah. vad som händer med Hjältarna från förra spelet. Varför det tog 300 år för det sitt att komma tillbaka till universum och så. Så det är, lite grann så är det en tragedi. <laughs> för det slutar ganska, ganska illa. För att det, Man vet ju att det kommer gå åt skogen för universum före eller senare. Uh -huh. Men det ger det ändå ett lyckligt slut till de liksom omedelbara efterföljarna, eh, liksom familjemedlemmarna som kommer omedelbart efteråt. De, de får ändå 300 år av fred. Liksom. <laughs> Så det är, ganska, det är ett ganska fint sätt att liksom knyta, knyta ihop hela, hela säcken på Så att det liksom, spelserien får ett lyckligt slut Som inte alls är ett lyckligt slut i slutändan Men det vet inte de om, de, de tror att det är ganska lyckligt oh, nej. <laughs> Drew Karpishin har, har skrivit en del, en del böcker i Old Republic eran som alla, eller jag, jag har läst Det en andra andra jag läser Det första är en trilogi som handlar om en man som heter Darth Bane Som är coolare än vad det låter mm. <laughs> Sen har skrivit då den här boken Reven och en ny bok som släpptes Som heter Annihilation Som också utspelar sig i Alltså den här speleran då mm. <laughs> Och de är alltså för det första så är det ju rätt töntigt hela grejen Det är ju allting just Star Wars och det handlar om liksom, Det är inte Star Wars-filmerna Säger jag och trycker upp glasögonen på näsan Utan det är liksom en spelserie som jag är din det, det är en annan Star Wars mm -hmm. Mm -hmm. Så, liksom, så det är en annan del av universumet Och det är en annan era och alltihopa och allting är, Jag vet inte, jag, jag älskar det väldigt, väldigt mycket det också, I och med att liksom, han som är inblandad i spelserien Är med och då skriver boken Så är det liksom, det är inte som om de bara har Tvingat någon att skriva en avslutning Utan det är en värdig avslutning till Min favoritspelserie någonsin Och en bra brygga mellan då de här andra spelserierna mm. äh, Väldigt mycket alltså, Till exempel så kommer de I, i Boken Revenge så spelas sig mycket På planeten äh, äh, *Dromund Kaas som är sith äh, sitternas huvudstad I Star Wars Old Republic Så de är liksom på platser där, man har, där jag har nu vandrat runt I spelet och det är väldigt coolt mm. Sen är de ju också på platser som jag har vandrat runt I de andra spelen och Så, så det är Väldigt mycket, jag vet inte hur mycket man skulle gilla den Om man inte gillade den här eran Eller om man har spelat lika mycket som jag har spelat i den eran Men den är väldigt bra om man har gjort det Det är väl så med alla Liksom tie äh, Böcker till, till spel um, mm -hmm. Jag tänker som, jag har ju läst Någon World of Warcraft-bok Och liksom Litterärt är den ju inte jättemycket att ha Och jag kan tänka mig att storyn är Liksom betyder nog ingenting om man inte är typ nyfiken på exakt vad det var som hände mellan de där två patching, patcherna i spelet. Här. Ja, just det. Jag gillar det. Jag, jag kan inte tala om det liksom är samma kvalitet eller brist på kvalitet som det eventuellt är på Vov-böckerna, för att som sagt jag är inte inne i det universumet, men... Eh, det betyder väl ingenting, men det, är en, det här är en New York Times-bestseller. Det, det är voldböckerna också. Ja, jag kan tänka mig. Jag vill, någon gång måste någon förklara för mig vad det innebär. för att varenda Vi bok, måste hela ta reda på det, upp. eftersom typ varenda bok i universum är en New York Times-bestseller. Exakt, är det är bara någonting man kan köpa som är en det... lård titel? Ja, det kanske är, det, är. det i alla fall. Men som sagt, det här ger en väldigt, väldigt, väldigt... väldigt Frustrerande och tillfredsställande avslut Så jag misstänker kommer, kommer bli krossat när man, när man väl kommer till slutskedet I eh, online-spelet mm. eh, För jag, jag misstänker att det kommer bli liksom Det, det bitterljuva slutet Kommer nog slö över till hemskt När man väl eh, kommer till liksom, slutklämmen Så att säga mm. <laughs> eh, Liksom att det är väldigt, väldigt deprimerande För, för sådana som jag som då har varit med <laughs> Tänker med att vi kommer dit båda två i spelet du, du är helt förkrossad Jag bara, var är vi någonstans? Nej, vi gör Ja, intressant, jag gillar det Ja, men det, det är lite grann vad jag har gjort den här veckan Förutom då andra saker som jag har gjort den här veckan Okej okay. Så jag har läst en del Jag har liksom varit, som så ofta i mitt liv Har jag varit väldigt högt och väldigt lågt Vad gäller du vet, så här litterär status. Jag har varit på The Raven och jag har varit i Reven och jag älskar båda två <laughs> Låt oss ta en paus Och sen kommer vi tillbaka Och diskuterar SimCity Det här var vi tillbaka från pausen Och förra veckan Anna, Så kunde inte du spela SimCity På grund av eh, EA's ondskefullhet Precis Men hur går det nu? Nu går det ju bättre Allt är förlåtet um, Ja, jag, jag var inte särskilt arg från början För jag visste att det här skulle hända Så jag var ju rätt beredd Men, mm. men, men det är förlåtet det som var um, Det har varit kul att se under veckan Hur de gick från Jag tror det var sex servrar till så här. 14 eller någonting um, när de insåg att ah, men vi kanske inte kan ha en för Västeropa och en för Österopa vi kanske behöver mm -hmm. fem till varje och sådär mm -hmm. um, så nu då, det verkar som att folk liksom har hoppat på de nya servrarna varje gång på de, de lite äldre har, har liksom tappat folk, så jag, jag spelar nu på vad är det, Västeuropa 1 ja, mm, för den hade lägst befolkning när jag loggade in i onsdags och bara för att då eh, sammanfatta, eller för att ehm... Uh, rekapitulera, mm, whatever ju... så, så måste man spela alltså på en server online även om man vill spela singleplayer. Precis. Yes. Precis. Uh, så... så det var inte, liksom, det var inte din uh, tävlingsmuskel som gjorde att du inte kunde spela utan det var... Nej, det var att jag omöjligt. kunde inte använda spelet <laughs> överhuvudtaget. <Exakt. laughs> Nej. Uh, det är ju så, det är, ingenting sparas ju på din dator. Dina städer sparas ju i, i molnet um, eller på mm. servern och... Um, Därmed, om, om till exempel om du spelar och eh, när du vill stänga av- så kanske servern är nere en stund. Då kan inte servern synka med din stad och så försvinner mycket och, och sådär. Så det är kul. Ja, vissa, vissa problem kvarstår- för ibland så går serverna ner fortfarande. Ja, men de, de jobbar på det. De jobbar på det. Ja. Mm. Men eh, om vi bortser från det politiska. <laughs> ja. Um, ja, nu har ju äntligen äntligen spelat- Um, och det är så här, jag vet att jag Hade SimCity 3000 Och eh, SimCity 4 Att jag har spelat de spelen Och jag minns att jag var alltid jättedålig på dem uh, Jag tog en massa lån Hela tiden för att jag låg konstant På minus och uh, uh, uh. jag visste nog inte riktigt Vad jag höll på med Men uh, jag, jag, jag gjorde mitt bästa mm. um, Och det här är ju då Jag tror det är väl tio år sedan eh, SimCity 4 kom ut tror jag Så att det, har ju, det har ju gått ett tag Mm -hmm. Jag försöker tänka om det stämmer Och det gör det säkert, och herregud å mm. oh, herregud Det är rätt Respons på det Men det här Känns Kanske inte, jag vet inte om det känns lättare Än de andra, men det känns på något sätt så här Mer intuitivt på något sätt mm -hmm. Det känns Man måste ju fortfarande Gå ner på mikronivå Mycket och, och Ja, titta, liksom så här, hålla på under underhuvud med ekonomi och sånt. Men det känns på något sätt inte lika pilligt på något sätt. Uh -huh. um, och jag lyckades, det första jag gjorde var att bara bygga en stad och bara se så här, försöka uppfylla alla önskemål och krav. Och, jo, de, de vill mycket hela tiden. Yes. Vad heter vad heter staden? Uh, den första staden hette ju såklart Effort Will. Det, det, vad, vad annars och det, jag fyllde ut hela kartan och det var, hade ett universitet var på alla fabriker gick upp i teknologisk nivå och ja jag vet inte riktigt invånarna verkade inte hänga med på det riktigt så att helt plötsligt så var mina eller, eller ja invånarna hängde mig för mycket för helt plötsligt så var mina invånare för smarta för att jobba i affär och så så att mm. äh, ingen, ingen ville det alla hade pluggat eh, engelska som, som sin major och nu jobbar de ja, om men, ingenting ja men typ och de bara, Nej, men jag har gått på universitet så jag kan inte jobba i mataffär liksom. det går inte um, och, ja så att den, det, det kändes lite halvkollapsat vi, vi gick med vinst men, men det stod hela tiden att så här, du behöver mer arbetare och så liksom, lite då och då så fick jag driva hus där för att um, all så här, industri som inte var då så här, Toppteknisk äh, fick så lämna lämnade hela tiden sina lokaler. Så det var så att då river så dem och så får ni bygga nytt. att <laughs> <Okay, laughs> um, ja men ja, den, ja, jag, jag övergav den det jag så jag det var lite att det var jag, nu det jag så att det var så att det kan jag, kan jag börja igen. Det låter vettigt. Det, det låter logiskt. Mm. Liksom, nu, nu ska jag börja en re region här och ha lite olika städer. Det jag gjorde var väl att jag kanske föll in i min det är så här, min normala fälla när jag spelar så här, olika simspel. Det är det här att jag blir någon sorts så här galen perfektionist. Mm. Så att så här, mm. nej. Nu har jag precis börjat här, men vägarna är inte exakt raka. Jag ser att den här vägen är lite sned. Och eh, oh nej, nu får jag inte plats med det här precis här. Då måste jag, mm, måste jag riva där. Och så slutar det med att jag kan inte riktigt bygga för att jag sitter med att stå så här. Ja, styrrar på om saker är raka eller inte. <här> <här> men det har varit rätt kul ändå. Jag har testat lite olika. Man kan ju, I den här versionen av SimCity så kan man specialisera sina städer lite. Så du kan antingen specialisera inom ja, men, olika industrier- inom kanske turism eller eh, oljeborrning eller ja, liknande. Det beror på vad, du, vad din stad har för resurser man kan ha. Är, är universitetet en sådan specialisering- eller är det bara någonting man kan ha? Um, den, den specialiseringen kommer liksom... När du har skaffat uh, till ditt, din, ta, din town hall så måste du ha så här um, center of education, typ. Då mm. får du bygga det I till see. slut. Um, och det kan, då, det kan då hjälpa dig att ja, bygga lite mer tekniska grejer som en um, ja, det typ fabrik och lite där. Okej, okay, coolt. Mm -hmm. Men jag har haft en stad där det var... De hade mycket kol, så det fick bli en så här väldigt fin industristad- där de så här, ja, tog upp kol, bodde inte jättefint. Alla var sjuka för ja, kolkraftverk. Det ja, var skoj. Så, annars är det mest... Alla sims är väldigt så här inne på att... Ja, vad bra du är som använder vindkraftverk- och så kan man inte riktigt göra det- för att om staden blir för stor så... Liksom, Ja, ah, nej, då, då, då räcker inte det riktigt till om man inte har ett universitet så att man kan äh, söka liksom så här, researcha fram bättre propeller. Ja. Ah, <laughs> men det ha. alltså grejen är dock. Man har ju en region nu äh, som man antingen kan spela själv i eller dela med folk. Just det. Äh, Och jag har ju spelat själv i den då. Så kanske man har äh, fem städer. Och om de är. Äh, ja, liksom, om det går en väg mellan dem så är de kopplade till varandra och då kan de dela på saker. Uh -huh. Så om du har en stad som har ett universitet um, och som har kanske ett kolkraftverk och som har alltså, massa grejer, det kan vara bara en liten så, här, du gör din första stad och får in allt där då kan din nästa stad ta del av allt som finns där redan. Var uh på, -huh. um, Varpå ja, efter min kolförorenade stad byggde en stad som så här, tog allting från de andra så här, behövde inte bry sig om någonting och det blev... Ja, det bodde bara rika människor där och alla var Nej. jätteglada. Det var det kändes, det kändes hemskt. Men ja, det de, de funkar liksom att göra så. så. man kan ha den här hemska staden som liksom, där, där det bara bor så här lågutbildade människor som jobbar på kolkraftverk och sen har man staden blir Tills de så här. när de är 50. Mm. <laughs> uh, ja. Det finns, ju lite, såhär, det finns några problem med såhär, simuleringen fortfarande. Saker som att eh, kollektivtrafiken framför allt är lite dummest. Eh, de, de la upp en video med hur den fungerade- och jag sa, ah, okej, okay, jag förstår typ ingenting. Men, ja. <laughs> och de skulle, skulle ändra den. Och det var någon logik där som alla höll med om var väldigt konstig. Och, ja. och så, det bästa är när man, man kan gå in då, såhär, och på varje sim som finns nere i stan- så kan man klicka och bara, ah, vad gör den för någonting- så då kan man sitta där och säga att vi behöver arbeta i fabriken. Det finns inte tillräckligt mycket arbetare. Och så klickar man på någon sim som bara... Kan ni inte hitta något jobb? Jag har ingen aning om vad som man behöver. men du kanske ska ta ett av de där 113 jobben som är öppna i stan. Nej, nej, okej. Okay. Nej, nej, okej. Okay. <laughs> uh, och då, det är då man kan få för sig att här, följa dem hem och uh, rasera just deras hus- uh, för att man ska att de är jobbet. <laughs> oh, nej... <laughs> Varför? För att, för att man, man kan bli trött på att man verkligen försöker att göra allting bra- och sen så, nej, jag vet vad då Och sen ställer de sig och protesterar så här utanför stadshuset. Man bara, mm, nej, men okej, visst. Du kan bo någon annanstans. Ja, jag gillar det. Va... Så första staden du hade hette Effortville Och det var mm. någon slags universitetsstad vad, vad, vad heter resten av dem? Är den också med på den här, på den här plattformen du, du pratade om Där du hade kolarbetssätt och alltihopa? Uh, ja, den blev den här kolstaden till slut okay, okay. Um, uh. Jag har inte kvar den världen längre För att jag uh. börjar om från scratch Men sen tror jag att jag hade uh, Thornsleep uh, uh -huh. Döpt då efter Stefanis uh, karaktär Thorn uh -huh, uh -huh. Uh, Den här superrika staden som låg bredvid Det var Utilia Meadows tror jag. Mm -hmm. um, Så jag kände Sandra skulle vara stolt över Alla skyskrapor Med miljonärer um, Japp. Um. Så, så ja, det var de? jag Fick till i den världen jag, um, mm. Ja men det är coolt mm. Va, okay, är, det, är det kul då Eller, eller är det bara en show? Alltså, det är kul. Jag tror att jag, jag har tagit en liten paus från det igen nu. För att jag mm. kände det här när jag slutade makro spela och mer började dra räta linjer med vägarna. Så behövde jag en, en paus från det, tror jag. Men, men det är skoj. Jag har haft någon tanke om att jag ska starta en ny region då, Effortland eller någonting fint liknande. Mm. Och så skulle jag fråga våra kära teamare, var, så här, alla får sin stad med ett namn och ett tema så ska jag försöka spela det utifrån det. Intressant. Mm. Jag gillar det, men det, det är i framtiden då alltså Ja, det är i framtiden, <här> uh, kanske nästa vecka <här> Ja, men precis exakt. Uh, och, och i så fall, fall så uh, kan, jag, kan jag Dela våra äventyr på vår På vår blogg Mycket bra, jag gillar det, det. Mm -huh. uh, Så so, se fram emot Effortland Effortia yeah. uh. uh, uh, Effortia var och no första Hette det mm. <här> et Fortium Effortien. <Et> jag <här> <här> <här> gillar det har du hunnit spela nån Star Wars The Old Republic i veckan? Nej, jag har inte det. Varför inte? Jag vet inte. Jag spelade SimCity en dag, så nu har jag inte spelat nån mer Okej. Okay. Eh, vi kommer nog inte prata jättemycket om det i så fall. Då Jag tänkte väl bara nämna att den här helgen, som jag säkert kommer missa- på grund av andra förehavanden så är det ju Double Experience Weekend- inför mm. släppet av liksom, ökad level cap och expansion och allt det här. Ja, mm. Man ska kunna jobba sig i kapp. Jag har skapat en eh, Sith Warrior som eh, jag roar mig med att vara så god man kan vara. <laughs> vilket gör att han är väldigt där, noble demon. Eh, vilket tilltalar mig. <laughs> mm. Han har just nu en blå ljussabel. Uh -huh. Japp, han var snäll mot den här slaven som man får, du vet. Ja, ah, hon Tog, som jag tasterade mm. konstant. Mm. Det har jag aldrig gjort. Tog bort hennes tjockhållare första chansen också. Mm. Eh, så vi, vi har kul <laughs> jag har officiellt kommit över level 30 med min Sith-Lord, uh, uh -huh. min uh, Sorcerer. Uh, vilket roar mig. Jag, anledningen till att jag gjorde en Warrior var lite grann för att jag, uh, jag ville återvända till uh, Dromund the Cast och, och efter att ha läst uh, boken Reven. Jag varit lite sugen på att se det igen. Och jag, jag fick en liten smak av det för man åker tillbaka dit i Sorcerer-storylinen. Uh, sorcerer där jag, där jag uh. Det har ja, varit. Min, min Sorcerer är en Lord nu också, så det är Lord Funara. Oh. Inte apprentice längre. Okay. Nästa steg är Darth. Jag väntar med, stor... med... Okay, Jag väntar... så Man får inte vara Lady även om man är. Nej, nej, det är Lord, är Lord, Lord och Darth och Sör är en. Alltså, så känns det att det kan vara när det är mm. baserat på liksom manligt. Men det, det, det är vad man kallar båda. Okay. Båda können. Eh, vilket är att tal, tal om litterär. Jag vet inte, litterärt är inte så bra. Det, de verkligen nämner alltså liksom här, slår en över huvudet med det i i boken Raven som man inte vet tror att han har skrivit fel typ. ja <skratt> När han, när det talar då ser den då så, så här because it was gender neutral to all the people like det, de verkligen liksom de bara, bara nämner när fans skriver in till mig och klagar <skratt> måste skriva i. <skratt> Men um... Då, den här veckan då, kanske inte är jätterik På svårtår Så jag tycker att vi tar en liten paus Och kommer tillbaka istället och pratar om eh, Team Efforts kommande dag I, i, I Underdark Shapeshifting shifting. i hunting Underdark Första paus Här var vi tillbaka ifrån pausen Och eh, vi och pratade lite grann om eh, Vad vi skulle prata om I meta sådär. Mm -hmm. <laughs> Och vi kom fram att göra ungefär så här Vi ska köra en liten recap På, på vad vi gjort senast tid, eller vad vi gjorde senast i rollspelet eh, vill, du, vill du ta den Anna? Vad har, vad har inte Team Effort gjort nu? Uh, ja Vårt team har uh, ja, Vad ska man säga uh, Några av oss har blivit tillfångatagna Ehm uh, tagna av Bounty Hunters. hunters, Bounty Hunters heter det. Mm. <laughs> Och äh, några av oss är på ett skepp med en äh, shapeshifter som antagligen kommer att ja, försöka döda oss. Äh, döda dem eller... Äh, Ja, ta dem till fånga också Precis, några som är till Är också uh, slem uh, alltså uh, En hög med uh, slem Det är ju uh, det, ja, ett av problemen Vilket är liksom ja, precis, det, är ett, det är ett steg till i, i, i komplikationerna mm. <laughs> Så är det inte nog med att liksom några av er är fångade liksom, Ni ska försöka göra någon slags prison break Med hjälp av två slemhögar Och en kobold ja uh, Två slemhögar och en kobold Världens bästa partybild <laughs> Exakt, det... Mm. det kommer vara väldigt intressant Imorgon också kommer ni vara tre stycken spelare Vilket har varit kanske ett problem de senaste gångerna ja, jag... Att ni har varit två stycken, vilket gör det lite svårare Jag har inte varit överdrivet elak med levelskillnader Men jag har varit samtidigt ganska så här. är äh, de klarar det nog här <laughs> äh, han har 700 HP, det, det är lugnt, det går bra mm -hmm. <laughs> um, Ja, det ska, det ska bli skönt um... Det jobbar väl sen då om det går dåligt igen- om man inte kan skylla på att vi bara var två. Men, men, men ja, ja. Så är det ju jag, Sandra och Stefani. Vi är ju inte direkt de så här minimaxande spelarna i gruppen. Utan... Nej, väldigt drivna av liksom karaktärernas motiveringar och liknande- mm. vilket när man spelar skitsövlar har konsekvenser- Runt bordet. Till exempel så misstänker jag att till exempel Sanders karaktär, då, som eh, snart kommer att besökas av en skipgift utan att veta om det, uh -huh. eventuellt kommer att acceptera eh, situationen som skipgift. Som alltså vilken situation den än be beskriver. Uh -huh. kommer du snarare, så kommer ju snarare alltså Sanders karaktär liksom acceptera det än att tänka: Vi måste rädda någon. <laughs> Ja, det är sant. Eller tänk om de ljuger. Nej, vi måste undersöka det här. Tänk om det var fel. Det, alltid... Utan det kommer att vara okej, okay, ja, ja, då åker vi vidare. Då. Det är alltid intressant att se Sandra när hon tänker igen de, de här situationerna. Jag har i alla fall en stund där jag tänker okej, okay, alltså min karaktär kan vara så här men, men jag känner mig elak mot ja, ex-person ex um, om jag mm -hmm. gör det. Sandra ser ut som att Ja, nej, nej, nej, men det är klart vi gör så. Ja, ja, men det, det är klart den ska dö. Jo, men absolut, ja. Mm. Och det är inte jag som gör det, det är Klo. Ja, men precis. Så att det är okej. Okay. <laughs> Exakt. Ja, det är som sagt, det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Vi befinner oss fortfarande i Underdark, kan vi avslöja för de som inte kommer ihåg det. Mm. Eh, ni började hela den här kampanjen med att rymma från ett fängelse. Och eh, efter att ha kommit då till mer eller mindre ett hav i Underdark så har ni åkt runt lite grann på det havet och nu börjat förstå att... Eh, Folk fortfarande är ute efter er alltså För att ni rymde, ni är liksom inte home free Och det hade ju inte riktigt vi tänkt på tänkt på Nej, det kom lite som en chock för er Vi tänkte att um, det var liksom, första, första Säsongen var Prison Break Och sen säsongen efter så Var det Pirates of the Caribbean typ. Exakt, um, och det var ju lite så bara det Att det var också säsong två av Prison Break uh, vi, <laughs> När de rymmer <laughs> men Vi hade sagt upp de kontrakten Men det var, det var visst inte bindande um. Exakt, så ja det, det är det vi är ute efter var Påminn oss vilka igen? Vilka är The Cast of Characters? Vilka spelar ni? Um, ja, vilka spelar vi? vi? Vi spelar ju då SR. Lite konstig grupp individer. Vi har Katara, en draw, som har blivit ja, utesluten från sitt samhälle. I alla fall tror jag. Bland annat för att hon en gång räddade sin bror. Vilket alltid är kul att säga för att det låter så konstigt. Yep. Um, vi har. Claw, en... Vad heter de? Uh, Razor Claw Shifter, tror jag. Exact. Som uh, är väldigt uh, läskig oftast. Uh, svår att läsa. Hon uh, verkar väl egentligen... Ja, uh, hänga på de som ger henne... Liksom... Ja, det är hon vinner mest på. Mm -hmm. Vi har Cormac, som är en... Vad kallas de? De är warforged. War Just det. Han verkar... En slags construct, en, en plåtburk. Mm. Han verkar ungefär omöjlig att döda för han har lite så här... Health-region och så. Men han har inte så stort grepp om hans karaktär men han verkar trevlig för att vara ond. Ja. <laughs> Sen har vi... Då min eh, lilla kobold, serb, som eh, är osäker på exakt hur ond han är. Men han försöker ta sig igenom livet eh, i andra dag genom att vara söt. Ja, det stämmer. Mm. Eh, också drömmer om att kanske ser ytan någon dag. Ja, um... det precis. Han vill ju tillbaka till ytan där han föddes. Mm. Ser också. Så alltså, se, se till att number one klarar sig alltid. Ja, ja men precis. Han, han tycker att det är onödigt om han dör. Det är... Precis. Vilket har lett till en del uh, ytterligare komplikationer i uh, situationer tidigare i uh, kampanjen. Mm. Men det kanske, det kanske ordnar sig nu, vem vet? Ja, det går säkert. Jag menar, han kunde ha flytt nu senast, men valde att inte göra det. Precis, exakt. Kanske mer för att jag hade känt mig elak, men, uh, men, men ändå. <laughs> Så ja, det, här, det är det vi har Och imorgon då så, så smäller det Och jag ser fram emot att eh, eh, packa fram min skärmen. Det har varit ett tag nu, jag har till och med liksom varit tvungen att packa ur min ryggsäck I, i, I min ryggsäck brukar jag alltid ha Allting är färdigt mm. För jag kan inte packa ur det. men jag har tvungen att använda den till någonting, någonting annat nu Och då liksom, nu är den tom, så jag får fylla den igen Det känns väldigt symboliskt på något sätt Ja, ja det har varit ett tag nu det, jag, jag tycker inte om det Nej, jag gillar inte det heller Det är, eh, det går lite väl lång tid mellan Men det, det vi, vi spelar fortfarande ändå Vilket är, ja, det är bra, vilket är bra. Folk, folk har liv eller någonting Jag vet inte riktigt vad det är ja, det, det finns mycket problem typ du och jag som kan varje vecka Ja, ja men precis, exakt och Jag brukar ju liksom kunna, även om jag känner att jag kanske borde kunna ha ett liv Men jag orkar inte <laughs> Det är, för jobb. det är för mycket jobb att ha ett liv <laughs> Jag brukar avboka mitt liv när det är rollspel Så att det är skulle jag kunna göra det här Nej, nej rollspel, ja <laughs> ah, Så det kommer bli kul Jag tänker att vi avrundar veckans avsnitt Med att jag vill bara prata lite grann om en uh, Docusopa som jag följer <laughs> mm. <laughs> Som heter Strip Search Och är, uh, den uh, De på... De söker hey. strippor Precis mm. Eh, de söker stripartister. <laughs> Comic strip artists. Det är en eh, dockisopa på, på interwebben på Penny Arcade TV. Eh, som är helt enkelt en dockisopa där ett gäng eh, aspirerande är det ett ord. Ja. <laughs> eh, Serjestripförfattare vill bli serjestripare. <laughs> yes. några, några av dem har kanske webkomiker och så, och några av dem är lite, alltså alla är ju så, såklart duktiga. En del har liksom gjort det här ett, ett tag Andra är ganska nya på det Men i alla fall, de, de slåss nu om att vinna TripSearch och priset är att bli Inkorporerad i Penny Arcade Under ett helt år liksom, Då de de kommer de vara med på första sidan Och när de uppdaterar sin webcomik Kommer Gabe och att säga det Och liksom, de kommer vara med här och var och, liksom, Det är helt enkelt en, en Som jag sa innan, typ, det, är ingen, det är ingen garanti För att de kommer bli superstjärnor För det är svårt att, det är svårt att garantera Att folk kommer tycka om ens verk men samtidigt så är det en så bra start man nog kan få Och liksom samtidigt så, så behåller de hela sitt alltså det, är deras, det är deras brand som de bygger Bara det att Penny Arcade hjälper dem Så mycket de kan mm. Så det här är, de släpper avsnitt Jag tror inte att det är dagligen Men jag tror att det är måndag, onsdag, fredag Eller om det är tisdag, torsdag eller något sånt Så det är ganska många avsnitt per vecka Vi är inne på vecka två, avsnitt fem mm -hmm. Så det borde vara fyra per vecka Ja, just det <laughs> De är ungefär 20 minuter långa Och det är liksom det är Istället då för att ha ett avsnitt i veckan Som är en dag eller så Så är det liksom att de, de släpper delar av dagen Om du förstår vad jag menar mm. Så det första avsnittet var liksom När alla anlände, man fick träffa allihopa Andra avsnittet var första deltävlingen Tredje avsnittet var Vad var det, det var Jag vet inte, det var också någon tävling och så. så fjärde avsnittet var Första utröstningen Eller första liksom elim elim eliminationen mm. Ja, så det jag vet inte jag gillar det jag ser ju inte på så egentligen så jag kan inte jämföra det med någonting men det känns ändå ganska så här mer berättarrösten och du vet, alla du, de de har med segmenten där man pratar in i kameran och mm. berättar vad som händer och så så det, det känns i alla fall väldigt eh, doker Samtidigt så är det liksom Penny Arcade som gör och Gabe och Tycho dyker upp då och då som de är liksom domarna, de är The Creators heter de när de, när de dyker upp. <laughs> Jerry har på sig ganska mycket bling-bling, jag tror han gillar det väldigt, jag tror han tar det väldigt seriöst här. <laughs> oh. De sitter också under liksom utmaningen då för att se vem som blir, vem som får åka hem första gången är att de får Två, de två som är nominerade mm. <laughs> liksom, De får åka iväg till ett annat rum Där de sitter med, De ska rita typ en, en seriestripp på, på 90 minuter Och så sitter liksom Gabe och Taiko då Och, och, och kommenterar Så det är typ <laughs> Till exempel då så sitter så sitter Mike och säger <laughs> Artists, it's time to get ready for the next 24 minutes of the challenge och liksom det så jävla jävlas mer om och sitter och kämpa och så, men det är väldigt hjärtlig stämningen. då mm. det är liksom det är inget elakt som sker, jag gillar den mm. mycket och jag rekommenderar att man kollar på den Ska jag göra det? Ja, det låter intressant Jag har ju sett många docusopor i mitt liv det som jag kommer att tänka på eftersom det är lite mer kreativt så tänker jag på ja, Project Runway och Sheer Genius och lite där Be that word our sign of parting Bird or fiend I street up starting Jag tror vi har kommit till slutet för <laughs> Veckans effortkast Ja <laughs> Så du hur jag, jag, jag band ihop det Med början, det var boken Ja, det var fantastiskt <laughs> Tack så mycket <laughs> Imorgon som sagt, rollspel för oss uh, Imorgon för er Så är det tisdag om du lyssnar på måndag och Annars är det inte det <laughs> Nej. Kär lyssnare eh, Men eh, du får tänka att Vi eh, i alla fall spelat rollspel när du hör det här Ja, ah, och det är en det ny dag, dag imorgon Precis Exakt, så även om du inte har party kill Hos Team Effort Så får ändå du ha en bra dag Kär lyssnare ah. <laughs> ah, Men vi säger väl eh, som vanligt Hej då. Tack för att du lyssnat på det podcast.